Și să nu locuiască Unde se află Nu pot să întrebe cineva unde locuiește? Pot să răspund Ce are să mi se răspundă Caută-l Caută-l Și spune să vină aici Anunță-l că am vorbit pentru dânsul Și că totul are să fie bine Hai o asemenea misiune E mai la îndemână a înțelegerii omenești Ei, da. Așa încât o primesc. Emilia, da? unde oare mi-am pierdut Batista? Nu știu, doamnă. Nu fi. Mai bine aș fi pierdut o pungă cu acugaide. Și dacă nu hotelului n-ar fi fost mai presus de toate pornirile urâte, ce îndeamnă oameni spre gelozii, un astfel de nimic ar fi de ajuns să ațețe bănuielile. Așadar, nu-i gelos? cine e? el? Da. E Sufletul lui senin e ca și cerul sub care s-a născut. iată că vine. N-am să las să plece până când nu-l va ierta pe Casio? <laughs> Nu te simți, iubitul meu, Senior. prea bine. Și. desdemonei mele cum îi merge? La fel de bine. Dăm mâna ta. Ție, <ganskahuhk sighs> Ce... mâna caldă, Doamnă. n a cunoscut povara grijilor și a vremii. Mâna bădește dărnicia inimii. Da, da, e o mână caldă și umedă, oh. în ea se ascunde un demon răzvrătit oh. Da, e, e o mână bună și oh. darnică Tu poți să o spui într-adevăr că da. ți-a ți dăruit inima și iubirea mână mea Darnică Odinioară, mâinile dăruiau inimi, astăzi, fără inimi, mâinile se încredințează. Nu știu ce vrei să spui, dar făgăduiala? Care făgăduiala, iubito? Am spus lui Cassio să vină spre a-ți vorbi. Uh, le cremează ochiul și mă doare. dăm dacă vrei, batistata. Uh, Iată, o seniore. Uh, nu, cea pe care ți-am dăruit-o eu. Uh, nu am la mine. Nu? Nu, nu, mă-mi, Nu. Uh. Păcat, Batista o primise mama mea de la o egipteană. Era o vrăjitoare și știa în gândurile oamenilor să o citească. I-a dat-o mamei, iar mama mea murind, mi-a dăruit-o spunândum mi când soarta va voi să te căsătorești, dă-o soției tale, cât va păstra Batista, Robiți în dragoste veți fi. Așa făcut am eu. Deci, fii cu grijă și să o păstrezi, ca pe lumina ochilor, Căci te pierde sau te o daruiești. Ne-norocire ne așteaptă. E cu putință? Așa precum îți spun, în firele îi țesute să adevărat, o Nu E prea adevărat, ai grijă, deci. Mai vine n-aș mai fi văzut. Nu, și de ce? Dar pentru ce îmi vorbești așa? Mă sperii. Poate ai pierdut-o sau a dispărut? Vorbește numai mai ai ajută cerul. Ce spui? Pierdută nu-i da? Dacă ar fi... Ce? Pierdute mei, ți-am spus. S-o cauți, du-te dar și arată-mi-o. Seniore. S-o cauți, du-te dar și arată-mi-o. <gânt> de rugămintea mea ai vrut <gânt> să scapi și ai scurit povestea asta. Pe Casio, te rog să-l rechemi în post numai de cât. Te duși, o caut, am presimțiri urâte. Nu te găsi alt ofițer mai pușeput. Bastista, destemona. De te de rog, te rog, spunem ce faci cu casa. Casio. Bastista, destemona. Deci viața și-a închinat-o el, prietenii tale. Bastista. Seniore, ești nedrept. Să din Bă, ți oare să mai spică, nu-i gelos? E întâia oară când îl văd astfel. Batista avea, de sigur o putere magică. Vai, cât de rău pare că am pierdut-o. Doamnă, vine Casio cu soțul meu. Unul meu, Casio, Doamna. ce este? Doamnă, aceeași rugăminte că-și doar cu ajutorul vostru aș putea să domândesc din nou prietenia celui pe care îl port în inima. Spun drept... N-aș vrea să mai fiu amânat. Păi nobil Casio, sprijinul meu s-a dovedit să-a dat. Nu -i... Oh, Iago. Măsă, nu-i supărat? Da, da, ne-a părăsit prea de unei ciudate turburări. Ce spui, Emilia? E el turburat. Bine, da. Da. Dar l-am văzut stând neclintit în luptă să fie turburat. Semnă rău atunci. Mă duc să-l văd. Te rog, dar hai, du se. Și poate vreo de la Veneția. Uh, de domnul pricina să fie politica și nu vreau gelozie năsăbuită împotriva voastră. Dar bine, Emilia, nu i-am dat niciun prilej. Asemenea, răspunsuri pe gelos nu-l mulțumesc. El nu-i gelos fiindcă are motive, ci doar fiindcă-i gelos. Căci gelozia e un monstru ce singur se concepe și se naște. Fărit fiotelor de acest monstru, mă duc să-l caut. Da? Ne voi găsi prilejul, voi încerca din nou să-ți apăr cauza. Hai, ia vino! Da, doamnă? Din suflet, doamnă, eu vă mulțumesc. Bianca! Bun găsit, Casio! Ce faci pe aici? Cum o să mai merge? Și uite, îți jur, tocmai vâneam la tine! Iar eu, iubite, Casio, spre tine! E doar o săptămână de când nu ne-am văzut. Mm. Dar vreau să-ți spun, dacă nu știi, că săptămâna e de șapte ori o zi. Și mai ales câte o noapă. O, iartă-mă, Bianca, dar... În acest timp am fost de gânduri negre apăsat. Mm. Când însă n-ai mai fi de soartă hărțit, îmi voi plăti această datorie. Dar până atunci, te rog, dragă Bianca, ia această Batista. Da. Și cât mai gravnic să-mi faci una la fel. Dar pe la cine Batista? Da. E talismanul unei noi iubiri? De da. la cine Dragana, Draga mea, nu știu. Am găsit-o la mine. Îmi place mult modelul și înainte de a-mi fi cerute, aș vrea să-mi faci una la fel. Deci ia-o! Și acum te rog, mă lasă! Fii, rește, fiindcă nu-ți mai plac. Da. Vino cu mine câțiva pași. Vino da, da. Și spune dacă vidiseara. Nu te pot întovoară și serviciul cere să rămân aici. Așadar, de curând! Prea bine, în lor mă -nchin. Senior. Să cred, Iago. O sărutare în taină. E -a Sau dacă a stat o oră, două, goală în pat cu el, dar fără gândurile. <gânt> goală în pat, dar fără gândurile, înseamnă chiar și iadul să mă înșeli. De nu păcătuiesc, vina se iartă. Da dacă dau soției o batistă... E bine, atunci... At atunci, senioria ei... Și poate s-o dăruiască cu îi place. Virtutea e tot a ei, ah. dar poate ea o Virtutea e un ah. har ascuns și adesea oh. fac caz de ea tocmai cei care nu o au. Oh. Batista însă... oh, Doamne, cât aș vrea să o uiți. Batista mea el! Și ce vezi rau asta? Nu, no, nu, no, nu! No! Nu mă împac deloc cu gândul ăsta! Dar dacă ți-aș spune că am văzut-o eu cum te-a înșelat sau cum l-am auzit vorbind, ați spus ceva? Firește, Monsignore. Dar fi sigur că va negajul în orice. Și ce a spus? E se mea că s-a culcat. S-a culcat cu ea? Cu ea sau peste oh, ea. Nu! No! Nu! No, no! e cu neputință! Nu! Nu! Nu! Nu! Batista! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Iată un taur ce cade de adierea unei fuste. Acum cât ora îl ține în gheara nesimţirii, o travă, desăvârşeşte opera. așa se prinde în laţ prostia. Multe femei nevinovate pierea astfel. iată pe pe eu să începem iarăși jocul. Să Stăpâne, ce s-a întâmplat? Doamne! Doamne, să Vai, vai, Otelo! Ce s-a întâmplat? Epilepsia la trăsit Te rog, te rog, ne lasă singuri. În curând se va trezi. Apoi cum voi fi liber să vii? Aș vrea să stăm de vorbă amândoi. David, Stăpâne! Stăpâne! Stăpâne, te simți mai bine, seniore. <trui> Răzi de mine, Iaga. Să râd, seniore. Să râd, mă cerul. Stăpâdă, da, soarta securie, s-o cu bărbație. Spui că am răturisit. Seniore, <trui> Oricare muritor... Ce poarte barbă și s-a la jugul ei poate păți la fel. Mii de bărbații culcă în fiecare noapte nașternupe pe care cred că nu le împart cu nimeni. Oh, în ce mă pirește? Na, draco. e mai bine să avut tot. Dacă sunt cornurat, să știu. Ia, ia, dacă târva, să nu mai cred o sfântă. Iago, da. ești un înțelept văd bine. Ar fi răbdător, Stai la pândă. Pe când... Pe când zăceai acolo, maia din aur, de o furie nepotrivită, feritare, Casio a trecut pe aici. Cassiu. Da, eu l-am făcut să plece, dând un motiv temeinic, slăbiciunitare. I-am spus apoi să se în îndată, ca să-i vorbesc. Ascunde-te da. și vei vedea-mi bat jocura, disprețul desmățat pe chipul lui, fără rușine lăfăindu-se. Eu am să-l rog să-mi povestească iarăși cum, și anume da. când și chiar de câte da. ori. Patul ți-a pângărit da. fără să știi. Da. Și acum, seriore, ascunde-te, ascunde-te. Toate se fac la timpul lor. Pe casă lui voi face să vorbească despre Bianca, cea care își câștigă pâinea și rochiile, lânzându-și trupul. Frumoasă umblă nebunită după Casio, iar el, când îi aude numele, cu niciun chip nu-și poate dumăline obrăzarea iată că vine Cum te simți acum, locotenente? Cu atât mai rău, cu cât îmi dai un titlu pe care nu-l mai am Ia, yeah, dacă ar fi după cine știm noi Ai fi fost chiar înaintat în grad După... După, după <laughs> <niciodată. laughs> Vemeia atât de spase n-am mai văzut mana, cred că mă iubești Hrel de coiunbe. La toată lumea, Nu de să spune că o nu suntem în sol cu ea! Am să o Am stricat-o! Am stricat-o! Am stricat-o! Am stricat-o! Am stricat-o! Am stricat-o! Am o nu o o o Mm. Mm. Da, da. ja. nu te mai da, da, da. du du după ea, du -te. -te, trebuie să mă duc în casa, că să ne cura, pe strada! Da. da. Te duci da. la ea de seara? Așa cred! E bine, în cazul ăsta să ar putea să vin și eu, țin mult să-ți vorbesc! Cu bine, cu mine! Cu mine, cu mine? Cu mine? Iago, Iago, Iago, care-i morți să-l forocesc! L-ai văzut rezem de destrăvărare lui! Ia-i dă Batista, ea ta, senioare, mă jur, și ce puțin îi păsea de soția ta. ia de Batista și el A, o dă amantei sa. vrea să tot ucit și, o, femeie frumoasă, drăguță, dulce. Nu te mai gândi. Da, da, să putrezească și să ajungă în iad chiar în seara asta. Trebuie, trebuie să moară. Nu, nu, inima, inima mea s-a făcut de piatră, iată. Iată, o lovesc și nu oh, mă doare decât mâna! Nu te mai recunosc. Iago, Iago, da. caută-mi o travă și adu-mi-o chiar în noaptea asta. N-am s-o cert deloc ca nu cumva trupul și frumusețe ei să-mi sur pe tăria chiar în noaptea asta, Iago. Nu folosi o travă. Da. Mai bine, mai bine s-o suguru în, pat, în patul pe care l-a pângerit. Da, prea bine. E. Mult mai direct, așa? Când ce-l privește pe Casio, lasă-l în seama mea. După miezul nopții, vei avea știri mai multe. Foarte bine. Foarte bine. Dar da, da, de ce sună oare trompeta? Un uh, mesager din Veneția. Iată-l pe Lodovico. Vestemona îl însoțește. Cerul să-l ai de-n pază pe Onoratul General. Dorința voastră fie ascultată de cel de sus. Primește acest mesaj din partea doge și odat cu el salutul Senatului Veneției. Sărut mesajul ce mi-aduce dorințele Senatului. Bunul meu, vărce mai nou! Mă bucur șară. că te văd, seniore, și bun venit în Cipru. Mulțumesc, Iago. Locotenentul Casio, ce face? Casio? Trăiește, seniore. Dragă vere, Casio nu mai e aghiotant. O neînțelegere e vina. Dar sper că tu vei împăca. Ești sigură? Dar generalul îi supărat pe Casio? Îmi pare rău, o țin foarte mult la Casio și-aș vrea să se împace. Chiar crezi? Nu, senioare! Aaaa, ah, praf și culbe! Iore, supărat? vestea de a Cărcea, dacă nu mă și chemați și în locul lui Guvernatorul Casio. Ah, în sfârșit, ne-a spus de vină-mi pare. Într-adevăr, văd bine că e înnebunit! Lua, Un diavol ești! Ah! Mul, sunt sigur, monsignore, că la Venezia ți-aș povesti pur -ți. N-ar crede nimeni chiar de majorat. E prea mult, te rog, dar ce-mi scuze, nu vei scăplânge. Ia volt! Ia volt! Dacă pământul, lacrimile ei, le-ar face să rodească, sunt sigur că s-ar naște un crocodil să fie din fața mea! Mă duc să nu Soție minunată de ascultătoare, te rog, signore, spune-i să se întoarcă. Ce dor? -te? Hai, vino! Vino, așa. Vino, vrei ceva de la dânsa, domnul meu? Cum? Cine pot, seniori, eu? Da, n-ai voie să o fac să se întoarcă? Să întoarcă mintea bărbaților, sigur că se pricepe bine. Hai, hai, întoarce-te, Te nobilă doamnă. Privește, seniori, imaginea durerii. Ai privit-o unde ajuns, ești mulțumit? Te mine pot pleca! Ah. Ordinul lui seniore, mă supun, mă voi întoarce la Venezia. Așa Așadar Casio mă va înlocui. Astă seară sunteți invitați mei la cina, seniore. Încă o dată în Cipru, fiți bineveniți la Dracu! Cu mai multe rezistaturi! Acesta-i Maurul. Nobilul Maur e senatul încrederea lui. Omul cu sufletul atât de neclintit, tulburat de nicio patimă și neatins de nestatornicie întâmplării. Se schimbă omul. E oare sănătos la minte? Mie așa cum este. Cum ar putea să fie? Eu n-am să spun și dacă nu-i, de a Domnul să nu fie. Acum să-și lovească soția. N-ar fi deloc frumos din parte să spun tot ce am văzut și am auzit. Dar ai tot timpul să-l observi. Și vei vedea. Văd că ne-am înșelat asupra lui. Așadar, n-ai văzut nimic? N-am auzit și n-am văzut nimic și nici n-am bănuit. Dar când era cu Cassio? Am auzit tot ce-au vorbit. Și nu șopteau nimic? Nimic se mai. Nu te-au îndepărtat? Deloc? Să-i aduce vantaeul, mânușele sau masca? Nu, niciodată. Nu e adevărat. Căi credincioasă, aș putea să jur pe mântuirea sufletului meu. Vreau bănuială dacă nu trești, alungo și fii sigur că te înșeli. Iar dacă vreun netrebnic ți-a strecurat un suflet, blestemat să fie așa cum șarpele Edenului a fost, căci dacă dezdemona nici i și credincioasă, atunci lumea întreagă e plină de bărbați incornorați, Soția cea mai pură e un monstru la fel de odios ca și minciuna. Bine, bine, bine, spune-i să vină. pleacă! Mă duc, semiore? Mă duc? Cu multă înflăcărare, apărato. Totuși, prea. Proastă ar fi dacă n-ar ști să mintă. E o târfă care știe să păstreze tainele. O știu eu. Signore, v-ai chemat? Desdemona. Da? Vino mai aproape. Ce dorești? Să-ți văd ochii. Privește-mă în față. Oh, ce înseamnă capriciul ăsta încluzitor? Emilia? bun, seniore? În meseria ta se obișnuiește să se păzească alcovul În timp ce protejați în pat se urcă oh. Tu apoi când vine cineva e meseria ta? Hai, du-te, du-te! Seniore, în genunchi, te rog să-mi spui cu aceste vorbe unde vrei să ajungi Cuvintele le aud, dar înțelesul lor nu-l pot pătrunde Spune-mi, cine ești? Eu? e ta, seniore, o soție credincioasă. E bine, jură-mi, de două ori te jură că îmi ești credincioasă. Dumnezeu, mi-e martor. Că știi să înșeli cât tot iadul la o lală? De cine să-nșeli, seniore? Cu cine și cum? Doamne, nenorocită zi, cum prânci, seniore? Și eu sunt nu pricină acestor lacrimi. s-o coți Da. Da. Da. Întocmai ca un hoit Mâncat de muște. Oh, Boruiana blestemată, Ce atât de splendid înflorești. Vederea ta îndurerează privirile, Parfumul tău, balsam otrăvitor asum. Ce păcat din neștiință am să Ți-e chipul... Hârtie de mătase, caiet frumos, sortit să scrii în el cuvântul târf. Ce ai săvârșit? Schimonosește frunta de azura cerului și întunecă chipul strălucitor al lumii, iar vântul ce sărută fața lumii cu răsuflare, era coroasă, să ascunde în măruntaiele pământului, să nu te atingă. Ce ai săvârșit? Nerușinată târfă Dar, Doamne, mă neptereptățești Vrei să spui că nu ești? Nu ești o târfă? Mă pe mântuirea sufletului E cu putință Ne ierte cerul Mă iartă Te credeam o târfă iscusită din Veneția cu Maurul căsătorită Femeie! ...ce străjuiești la porțile infernului. Emilia! Stăpâne, m-ai chemat? Ah, iarăși tu, e bine, ceasul de dragoste s-a terminat. Ia-ți dar și oh. fite rog, discretă. Doamne, ce-și-a în cap ce are monsenior? Cine? Cum cine monseniorul? cine e seniorul tău? Al vostru, doamnă. Eu nu-l mai am. Nu pot să plâng și nu am alt răspuns decât și roiul lacrimilor. Astăzi se te rog să pe pat chiar așternutul de nuntă. Da să nu uiți. Spune-i să vină lui tău. Ai, doamne, ce schimbare! Iago! Care-i porunca doamnei? Cum se simte? N-aș putea să spun. Copiii să încercați cu vorbe blânde și încet și cu răbdare. La fel putea să facă el. De ce e vorba, doamnă? Vai, monsenierul a certat -o aspru și în obrazi a aruncat cuvinte grele numind-o târfă. Merit eu numele acesta. Ce nume, doamnă? Nu ți-am spus târfă, dar nici un bețif pe o n-ar o astfel. Da? De ce a făcut-o? Nu știu. Știu numai că nu-l merit. Nu, nu, nu. nu, nu. Nu plânge, doamnă. Zi nenorocită. A refuzat atâția tineri nobili și-a părăsitia țara, familia, să fie jignită astfel. Cine dar n-ar plânge? Așa mi a scris Nenorocirii lui. De ce gând i-a venit? Doar celor știți. O, oh, să fiu blestemată dacă toate nu au fost urzite de vreun intrigant, si din scop mârșav. De nu-i așa să mi se taie limba. Da. Un om atât, atât de negru nu există. Dar fost vreunul fie iertat. Ba nu, să-i roadă oaselii toți diavolii. Auzi, să-i spune târfa, cu ce drept? Maurii jucăria unei intrici scorite de vreun ticălos fără rușine. Doamne, doamne, cum de rab și nu-l descoperi? Cum de n în mâna fiecărui om câte un bici spre drămui spinare a sute de ani și șir? Nu unde este mai încet. O, ciuma să-l lovească vreun e din tagma celui care soptise, că te cu Maurul. Nu vezi că ești o prostă. Ia? Da? Spune-mi, ce pot să fac să fie iar al meu? Semnalul care cheamă mesagerii. Veniți la cine? Mergeti, dar. Și nu mai plângeți. Totul se va sfârși cu bine. Oh, doamne! Văd că nu te porți cinstit cu mine. Îmi vinești pe nedrept, proderigo. Am și de ce? Sunt ruinat! <laughs> Mai jumătate din bijuteriile pe care ți le-am dat rădăruiești de demoni ar fi tărit în păcat, și pe o călugăță. Mi Ai spus că le-a primit și m-ai lăsat să nădăjduiesc că voi avea în curând răsplata. Ba e foarte rău, bunule Iago. Am să caut să mă prind de demoni. Sau îmi dă înapoi bijuteriile și renunț la favorurile ei, or dacă nu fii sigur că am să-ți cerți o hotărâ. Ai Da, și nu știi. Să știi că sunt foarte hotărât. Roderigo, dacă ești atât de hotărât pe cât spui, atunci, fă-mi chiar în noaptea asta, și dacă în noaptea următoare nu te vei bucura de mânghierele de monei, întindem orice cursă și trimitem mă pe lumea cealaltă. Despre ce e vorba? Nu cumva e ceva nesăbuit? Domnul meu, a sosit un ordin de la Veneția prin care Otelo este înlocuit cu Cazio. Ce spui? Afară numai dacă nu se întâmplă ceva care să-l rețină aici. În privința asta, cel mai sigur mijloc ar fi înlăturarea lui Casio. Înlăturarea? ce tip? Ascultă. Bun. Nu este nici. O, oh, nu pot să un facem bine. Senora, noapte Nu Mulțumesc. Să mergem, domnule. Despre demona? De de Senora. Merci cât mai grea la culcare. Da? Mă întorc numai decât. Ah, ai grijă sunt departe pe Emilia. Sunt departe. s a întâmplat? Părea mai blând. Mi-a spus că se întoarce de Mi-a spus de asemenea să mă culc și să te îndepărtez. Pe mine? Așa e vrerea. Te rog, Emilia, dăm rochia de noapte și adio. Să căutăm să-i fim pe plac. nu tu ce mi-ai cerut. de mi agrafa. Ce parfumos! frumos. Grăbește-te. Ști știi ce gânduri mă frământă uneori? Dacă ar fi să mor înaintea ta, te rog să mă înfășori în el. Ce gânduri sunt și astea? Știi, mama mea avea o însoțitoare ce se numea Barbara. Era îndrăgostită. Iubitul ei a înnebunit și a părăsit-o. Ea știa o romanță. Cântecul Salgiei. Romanța era veche, dar în tocmai iubirii sale. Sarmana a murit cântând romanța romanza și ei. Hai, grăbește-te. Mă duc să iau cămașa. Grăbește-te. El trebuie să vină. Doamne... Cântați-mi everzile sălci, sălcii cu mâinile cruce, cu furunte în genunchi. Cântați-mi de sălcii să-mi fie cu luna, dar vorbe de o cară, o nimeni nu-i spună. Că-i sufăr disprețul cu inima bună. Cântați-mi de sălcii să-mi fie. I-am spus că mă minte și ce-a răspuns el, că vrea să mă înșele și eu să-l înșel. Noapte bună, mă dor ochii să că voi plânge. Oh, nici de cum. Așa se spune totuși. Oh, bărbații. să spunem sincer, Emilia, crezi că sunt femei atât de desfrânate care și înșale soțul. Oh, oh sunt firește. Dar tu n-ai face astfel? Și tu stă până nu. Pe lumina zilei. Ziua, firește, nu, dar pentru neric, m aș pregeta. Mai face o cred pentru o lume întreagă. Ei, lumea întreagă. Prețul e prea mare pentru un păcat atât de mic. Nu cred. Aș face și aș desface. Firește, nu pentru un inel sau pentru câțiva coți de mătase Nici pentru rochi, fuste, pălării sau alte fleacuri Dar pentru o lume întreagă Care femeie n-ar pune coarne bărbatului ca să-l vadă împărat? Păcatul e al oamenilor și oamenii trăiesc în lume Și dacă pentru un biect păcație, e dat să ai o lume întreagă Nu văd paguba O astfel de femeie nu există în lume oh, oh. Cu zecile, dar ce spun mm. Sunt atâtea că ai putea umple cu ele lumea de care vorbeai Dar când femeile păcătuiesc Vina e numai a bărbatului. Căci dacă nu-și cunoaște datoria și-și cheltuiește dragostea în lume, dacă e gelos, dacă ne ține închise sau dacă ne lovește cu asprime sau vai, încă mai rău dacă e zgârcit și acele din păr să cotește, unchi avem și noi, iar răzbunarea e la îndemână. Să știe, dar bărbații, că și femeia simte ca și ei, are și ea ochi, gust și miros, poate și ea deosebi amarul de dulceață. De ce aleargă să ne înșele ei? Pentru o plăcere? poate. Din pasiune? Da, firește. Bineînțeles. Din slăbiciune omenească? Da, se poate. Dar noi, nu avem și noi ca și pasiuni? Nevoie de plăcere, o slăbiciuni, Așa încât să ia minte bine și să se poarte omenește. Altfel, vom ști să le arătăm că răul, tot de la ei l-am învățat și ne pricepem la rău să fim mai harnice ca ei. Emilia, hai, noapte bună, noapte bună. Eu aș vrea să pot răul cu bine să o răspătesc. Nu-mi s-a fiu de aproape. Mi a fost destul de greu să-l scot din fire. Dar uite, furia începe să-l cuprindă. Fie că va fi omor de Casio sau chiar de la el, eu n-am decât recristinată. În jurul de rigon va pretinde de rămâne viu și aurul sortit de zdemonei și ajuns în punga mea, iar de rămâne Casio în viață, în umbra strălucirii lui sortitul, voi fi să-l încezesc de apururi. dar maurul, prin el mă poate da în vileac. -o acum pe ta. De nu lovesc. Acum pe nu-l Aici, în spate, e golul de curele ce zaua e un ceruri! Nu Am Să fugă cât iată, Maurul se apropie. Sunt schirozit pe viață! Ajutor, săi! Nu ne merg! Ah. Ah. Ia, mă, ucigaș! Tu ai urzit cu blotul mai jefuit? și Și naș, asupra ah. Ah. Ah. mea păcatul. -te o telă! Oi, telă! Roderigo, devii prea vorbăreț! Aia! Ah. Ah. Yeah. Ah. Călău! Mai o A fi, mamă Sarit, lumina vai un doctor! Ie casio, Iago nu m-a mințit. Com nimeni? Da. Al Da! cinstite Iago. Credința și devotamentul tău mi-au dat o lecție. Iubita mea, amândouă, este mort, iar în curând sfârșitul va veni și pentru tine. În noaptea asta, în sânge păcătos, se va neca păcatul meu. Fiele mai albă, ca zăpada mai nentelă, ca marmora monumentelor nu vreau să-i o pătesc. Totuși va trebui să moară. Voi stinge întâi făclia acestei lumânări, și abia apoi lumina sufletului tău. Vestală a le flăcărați o sting, oricând îți pot aprinde strălucirea, răție, testemona, trup. Lumina ce natura ți-a încredințat-o, întrecându-se pe sine, desăvârșind atâta frumusețe. Lumina asta. Dacă ți râpesc, Nu voi găsi nici când Acel foc prometic Ce ar putea întreaga strălucire să-ți O floare De-o culegi Să vestejești s mai sărut că e pe Ce pot urcând, chiar cum, până ateptă, ți o aplece? Încă un sărut. Dar încă unul. Moartă vei fi la fel. Te voi ucide, despre a m Am încercat vreodată un sărut mai ucigaș. Îți-ai făcut rugăciunea? Da, mână, senioare. De-ți este cugetul pătat de vreun păcat, încă ne-ai spășit. Atunci, în grabă ceri iertare fronii ei cerești. Ce vrei să spui cu asta, senioare? Ce-am spus? Nu vreau ca moartea nepregătită să te afle. Da. Nu sufletul voiesc să-ți-l ucid. Să mă ucizi? Întocmai, tocmai Ce vrei să mai ai lui? Din toată inima ți spun a mine. Nu mă vei ucide. În ultimul mă fac să sper. Făcea-ți poruncesc și repede. Și mi e teamă, mă înspăimântă privirile pe care mi-l arunci. De ce-mi e teamă? Gândește-te niciun păcat? Mm -hmm. Singurul păcat e poate biata noastră dragoste. Chiar pentru ea trebuie să mor. Filmi-i că este moartea ce pădrepsește dragoste. Fi liniștită. Voi fi, dar spune-mi ce vrei de la mine. Batista! Batista? Batista, cea pe care eu ți-am dăruit-o și pe care tu lui cas, i-ai dat-o. Nu mă jur, pe viața mea, pe sufletul curat trimite, trimite de nucră să-l oh. caute și întrebă-l. Dragă mea, oh. ferește-te să minți oh. căci ești pe pragul morții. Eu sunt ca moartă. Din fie îndată. Spune. Tine nu ți-e Eu nu am înșelat, iar pentru că eu nu am nuțit decât Batista, prietenii mie, am am văzut-o în mâna lui. Minciuna îmi m-am împrăștiindu-mi orice îndoială. Am văzut Patista. Înseamnă că a găsit-o. Eu nu i-am dat-o. Să vin aici. Să vin aici să mărturise. Fă și mărturisit. Anume ce? Că te-a cunoscut. Trupește? Da! Nu e cu putință? Să vină, să mărturisească. acum nu! Să atacă pe veci, a avut grijă credinciosul Iago. Temelile mele, e mort Dar s a avut de viețete ale răzbunare, tot nu mi-ar fi stins. e mort. Și de zemona ai pierdut. Cum mă să-l plângi în fața mea? Alungă, mă da să nu mă ucide. Mori, târfă! Mă vei ucide mâine, mă cruză. Dacă te zbați, să știi că nu vei avea răgaz. Doar timpul să-ți spun o târziu! Ce-i zgomotul acesta? Cum nu încă moartă, oricât de crud aș fi, nu pot răba nu chinul o văd se Să se anunțe moartea de Casio, totușelor de mormânt, nu se spate. spate, S-o lasă intre. să traga această draperie. Te-am și uitat, Emilia. încet Începți o gripă doar, hai! Vino! Vino! Spune-mi, spune Emilia. De ce ai venit? s a Cum? Chiar acum? Acum, signore. O, devine luna. S-a apropiat mai mult decât de obicei și nebunește lumea. Roderigo, ucis a fost de Casio. Ce, Casio? Casio trăiește. Nu, trăiește. Omorul a dat greș. Iar răzbunarea e mai amară chiar decât veninul. Vai, cine geme? Geme? Cine? Doamne, să slăpânei mele. Doamne! pa dezdemona voi e stăpână mor stăpână mor noi vinovat dar cine o chicășul i eu însă. emilia e stăpână eu ce spune stăpână cum a fost omorâtă? n-ai auzit nu? Ce-a spus ea? Că n-am fost eu acela? Firește, da, acesta e adevărul. O oh, plec, mi admințit. Eu am ucis-o. Un înger a fost ea, iar tu un diavol. vine numai a ei, a fost o târfă. Mai bunie. năsta tornică decât un val. Iar tu ești mai năproazic decât focul mm. și furiați încă-i mai oarbă. Era credincioasă. Minț, m-a înșelat cu Casio. Bărbatul tău știa, întreabă -l. Bărbatul meu? Bărbatul tău, e da. Că te înșelam? Casio, de n-a fost așa o lume întreagă. Cerul s-a fi dat mai scribitoare decât diamantul și n-aș fi renunțat la ea. Bărbatul meu? Tocmai el mi-a spus întreia oară de votamentul lui Facă. Bărbatul Ca meu! Tot repet, mereu, bărbatul meu, bărbatul meu! El, bineînțeles, ți-am spus odată! Mai, stăpâna mea! Picălă, și ea am vins iubirea! Bărbatul meu ti-a spus! ce am spus că el, ce nu mai înțelegi? Bărbatul tău, cinstitul Iago! -a spus așa? Mormântul s-a înghită și viermii să-l îngațe, a mințit că ai iubit prea mult! N-am să ne cruți! Ai să săvârșit o faptă ce nu merită raiul, precum tu n-ai meritat iubirea de zemone! Taci odată! Chiiul la care m-ai supus între oricare ori care! Ai fost tu prost! De șapte ori de tâng, ai omorât! o femeie! Nu-mi-e teamă! Nu-mi-e teamă! Pot să mă omori de 20 de ori! Săriți! Săriți! Mauru și au să soția! Asasin! să Asasin? Asasin! Ce este, generale? Iago, te ești Spune că -mi minte. Mi-a spus că tu ești soția! De atâta rău eu nu te cred în stare. mi am spus tot ce am crezut și ce i-am spus el însuși, a că adevărat. Mi-a spus că l-am șelat mai. cu Casio. Da. Așa i -ai spus? Da, pește. Da, mea cu el. Și acum să taci. Nici gând, nici gând, nici să nu te gândești. Vreau să vorbesc stăpâna mea. Ce zici aici? moartă! Da, domnul să mi fie așa. Ba da, ba da o nobile mondană. A, nu vă mai holbați, am omorât-o. O faptă monstruoasă, cum? Dică la șie! Simt peste tot trădarea! Dică Și-ai și nebunit de tot? Acasă, la Iago, oh. eu nu mă mai pot întoarce. Oh. Acum a și geni, Otelo, căci ai ucis Sfința cea mai sfântă de pe lume. A fost o târfă! Tu, Grațiano, privește-ți dar nepoata sugrumată de aceste mâini, o faptă groasnică și crudă. Să rămână oh. des Mm. Viața părinte, mai bine că a murit. Căsătoria oh. ta i-a scurtat viața. Oh. Dacă ai fi trăit, la te l a fi scos din minți. E groasnic! Ia, să știe că m-aș de mii de ori, no. ca și eu însuși am mărturisit-o. Iar ea i-a dăruit în semn al dragostei ce ne-a unit. No. Eu însumi mi-am văzut în mâna lui un talisman pe care tatăl meu îl dăruise mamei doamne. o baptistă. Doamne, explică-mi! Doamne, de când se Să, taci. să taci. Cu O, oh, voi vorbi chiar dacă întreg infernul cu dracii nu ar vrea să mă oprească! nu înțeleaptă și te duc acasă! Nici când! tângule Maur! Ascultă, dar! Baptista de care pomenești eu am găsit-o, tot eu am fost aceea care i-am dat-o lui Iago, m-a rugat de mii de ori s-o fur. Practică, loaso. Nu i-ai adăruit lui Cassio, mă jur! Eu am găsit-o și tot eu i-am dat-o. Mister bă. Mă jur că nu minți, Seniore! Seniore! mă jur! o iute la mânie și la tâng, n-ai prețuit comora sfântă ce ți-a fost sortită? Ah! Ah! Ah! Ah! Oh, maur crud, ea te-a iubit nespus și credincioasă a fost ca nimeni alta, spunându-ți adevărul, mor. Femeia cade, s a ucit sofia! Să mă așezați lângă stăpâna mea. El a fugit. Sotia este marcă! Tres netele cerului! Nu vor fi de ajuns pentru una asemenea mișerări. Grațiano! Grațiano păstrează spada ce am spus maurului. Dați alarma și nu mai morți să scape! Mă duc pe urma lui! Avem o altă armă aici și nu dai. O spadă spaniolă din oțel ah! iată o Grațiano! Trebuie să ies. De încerc să ieși cu viața vei plăti. Ești dezarmat și lucrul cel mai bun este să te supui. Grațiano, vreau să-ți vorbesc. Ce vrei de la mine? Să-ți spun că am o armă cum nici alta nume n-ar putea atâta mângâiere să-mi ducă. Da, a fost o vreme când brațul meu... Și această spadă își croiau drum printre alte zeci de spade, ca segera prin spicile de grâu. Zadarnică-i trofia trecutului, căci cine în lume poate oare să-și stăpânească soarta? Astăzi tu poți fi da și arma mea și brațul. La capătul celei din urmă rătăciri văd stânca morții ce-și arată colții. Cum? Te înspăimânți? N-ai frică, arată-i doar un deget lui Otelo şi Otelo va fugi. Dar unde, unde să-mi ascund rușine? Unde? Iar tu să de dezdemona, mai albă decât perna ți este față. Chipul tău, frumos de gheață, asemenea credinței tale neclintită. Da, blestemat pe veci să fiu, voi demoni. Alungați-mă cu biciul din fața acestui chip divin. de acum de acum chipul tău va fi sentință. Voi vânturi, sfârtecați-mă-n fârtejuri, vărâți-mă de viu în gura vulcanului cu lava clocotită! Ades te de mora moartă! Unde <gântu> e acel Aici, domnul iată pe ce ce-a fost notelă. Dar vipera, unde e trăjătorul? A tuși, iată-l! Oh, Iago? Mă uit să-i văd copita dar nu este. De ești un drac, n-am să te pot În Copiiții o Copiiții mele Ești doar rănit? Nu-mi pare rău. Mai bine-i să trăiești. Suprema felicire să mori. Votelo! Acest nemernic Iago a mărturisit. Moartă lui Casio, ați plănuit-o voi? Nu. Da. scumpul meu general, eu niciodată nu te-am trădat. Te crezi? Îți cer Casio. Pe coricitora asta a infernului întreabă de ce mi-au simțirile și minte. Nu mă întreba nimic. Nu mai poți ști decât ce știi. N-am să mai scot o vorbă. Nici pentru rugăciune, Iago. Ah, tortura, abuzele, ți le va deschide. Află-o, faptele pe care nu le-ai știut. Spune, Grațianu. S-au găsit două scrisori la Roderico după ce a fost ucis. În prima se arată clar că Roderico a fost însărcinat ca să-l pe Casio. Ce plan îngrozitor? Oh. În cea de-a doua, Roderico își arată nemulțumirea în cuvinte grele. Scrisoarea însă n-a mai fost trimisă, căci Iago între timp l-a împăcat. No, Casio să-mi spui cum te avut Batista. Am găsit-o în cameră la mine. <gătă> și chiar iago, de declarat acum, că a lăsat-o cu gând ascuns acolo. După uh. cum se vede, planul i-a reușit. Oh. Tot în scrisoare se vedește faptul că Iago l-a îndemnat pe Roderigo să-l provace când erau de gardă, Prileji nu Iar Roderigo, înainte de a muri, a spus că Iago a fost acel ce l-a ucis. El care l-a îndemnat să mă lovească. Va trebui să pleci. Ne vei urma, Otelo. Comanda și puterea sunt luate. Casio e guvernatorul în Ciclu. Că despre trădătorul Iago, chinul cel mai cumplit și mai îndelungat, nu-i încă ajuns. Iar tu, Otelo, vei fi prizonier până în clipa când Vina ți-o va stabili Senatul. Luați-l de aici. Nu vă grăbiți. O vorbă înainte de a pleca. Veneției, eu i-am adus servicii recunoscute de Senat. În schimbul lor, nu cer nimic și în scrisori, Când veți înfățișa aceste fapte, fiți drepți, N-acoperiți nimic și spuneți fără ură că am ucis, Fiindcă am iubit prea mult, Și nu din gelozie, ci înșelat de pacostea unei trădări nebănuide. Mai spuneți că o odinioară în Alep, văzând un turc răuvoitor lovind în venețian și insultând Republica, l-am strâns de gât pe acel necredincios și l-am lovit. Așa. Ah, opriți ah! Frate, ah, Cumpliți sfârșit! Oricea mai spune acum, e în zadar. Iupito... Iupito... Ucidându-te, te-am sărutat... ...și mor acum la fel. Ca un suflet și drept, i-am prevăzut sfârșitul. Dar nu credeam că este în armat. Iago! Căină spartan! Mai lacom după pradă decât marea, mai groaznic decât foamea ta sau spaima. Privește-ți opera. Chipul tău că privirile. Luați-l! Tu, Graziano, să rămâi aici. Averea Maurului îți revine ție, iar ție, Casio, să dai pedeapsa ce se cuvine acestui trădător. Eu mă îmbarc să duc Senatului această tristă și apăsătoare veste. Ascultat? Otelo de William Shakespeare. Traducere de Florian Nicolau. Adaptare radiofonică de Mircea Albulescu. Distribuția a fost următoarea. Otelo, Mircea Albulescu. Iago, Ștefan Iordache. Desdemona, Dana Dogaru. Brabancio, George Constantin. Casio, Florian Pitish. Roderigo, Dan Condurache. Dogele Dan Nasta, artist emerit, Emilia Monica Iuță, Bianca Irina Mazanitis, Lodovico Gheorghe Cozorici, Grațiano Ion Pavlescu, Montano Sorin Gheorghiu, primul senator Constantin Dinulescu, al doilea senator Alfred Demetriu, un ofițer Boris Petrov, un matelot Sergiu Demetriad, bufonul Daniel Tomescu, în alte roluri Aurelian Napu, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta, muzica de George Marco. regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Cristian Munteanu.